Vrtkom Srpanj je obično miran mjesec, barem kada je u pitanju svijet diplomacije. Takav je trebao biti i Srpanj 1870. Okrunjene glave sklonile su se iz glavnih gradova na mjesta gdje ljetna žega nije bila toliko jaka. Francuski car Napoleon III, kako bi od gradske sparine, je dvora u saint Claude, udaljeno od Pariza. Pruski kralj Wilhelm I, odmarao se u Bademsu, toplicama od Koblanca. Pruski kancelar Otto von Bismarck pripremao se za odlazak na svoje u Vardzinu u Pomeraniji. Olivier Emil Olivier Trećenik vijeća, zapravo Napoleonov premijer, je zadnjeg dana lipnja te 1870. u parlamentu izjavio da mir u Europi nikada nije bio zajemčeniji. 5. srpnja 1870. stalni pot tajnik u Foreign Officeu je svom ministru Lordu Granvilleu izjavio da u svojoj dugoj diplomatskoj karijeri nikada nije vidio ovakvo zatišje. Ali to je zatišje bilo i tekako varljivo. Nešto se veliko spremalo u Europi. 5. srpnja 1870. pruski veleposlanik u Parizu doživeće veliko iznenađenje. povjesničar Jeffrey Wauro u knjizi Francusko-Pruski rat piše. Toga je jutra pruski veliposlanik barun Karl von Werther navratio u ministarstvu vanjskih poslova, kako bi francuskom ministru vanjskih poslova najavio svoj odlazak na ljetni odmor. Werthera nije dočekao podtajnik, već sam vojvoda Antoine Agenor de Gramont, francuski ministar vanjskih poslova, koji se tresao od bijesa. Ruska, vikao je Gramont, kriva je za zloću nemar, koji se ne može trpjeti. Werther je blijedu gledao u Gramona, nije imao pojma o čemu on govori. Postojeo ovaj je dobar razlog zašto je Baron blijedu gledao u bijestog ministra vanjskih poslova Francuske. Naime, Barun nije imao pojma da njegov kancelar već dugo vremena plete mrežu u koju se treba uhvatiti na polavom treći. tom ljetnom zatišju ipak je postalo nešto što je mučilo cara i njegovog ministra. Francuske dnevne novine uzrok te muke nazvale su španjolsku pruskom aferom. Godine 1868. obitelj Bourbon morala se odreći španjolskog prijestolja. Protiv španjolske kraljice Izabele pobudnila se vojska i ona je Francusku. Španjolski parlament tražio je obitelj koja će ponuditi španjolsku krunu. Jedan španjolski zaslanik stupio je u kontakt s princom Leopoldom i ponudio mu španjolsku krunu. Problem je bio što je princ Leopold bio iz obitelji Hoenzolana, koja je vladala Pruskom. Doduše, španjolci su mislili da Leopold neće biti problematičan izbor. On jest bio nečak pruskog kralja, ali bio i katolik i bio u rodu s posvojenom kćerkom Napoleona Bonapartea. Jeffrey Vagro piše. Ni Leopold, niti senior Hohenzoller na kralj Pruske Wilhelm I nisu pokazali puno interesa za taj projekt. Španjolska monarchija bila je nesigurna i ako bi Leopold bio poput kraljice Izabele istiranih iz zemlje, bilo bi to veliko poniženje za Prusku, koje bi je moglo uvući u neke neželjene pustolovine. Cijela ta španjolsko-pruska afera brzo bi bila zaboravljena da Otto von Bismarck u njoj nije vidio sjajnu prigodu. Taj željezni kancelar htio je ujediniti Njemačku i na putu mu je stajala Francuska. Ako bi Bismarck uspio nekako postaviti Leopolda na španjolsko prijestolje, Francuska bi se našla između dvije zemlje kojima vladaju vladari iz obitelji Hohenzollarna. Bila je to savršena klopka u kojoj se treba uloviti na polavom treći. Otto von Bismarck napisao je svibnju 1870. pismo o Leopoldovu ocu, u kojemu je tražio da njegov sin zbog patriotskih razloga prihvati španjolsku krunu. Leopold i njegovu otacu, se, kao pravi hojensolerni, odazvali patriotskom zovu. 2. srpnja, maršal Juan Prim, najmoćnija osoba u španjonskoj vladi, obavijestio je francuskog veleposlanika o tome tko će biti sljedeći španjolski kralj. Bilo je ljeto, okrunjene glave, vlade i diplomati pježali su od ručine iz Parine glavnih gradova, ali ova je vijest počela remetiti bir ladanja. Povješničar Michael Howard do knjizi Francusko-Pruski rad piše. Vijest je potresla Pariz. Postalo je jasno da je njemački kancelar najmenje šest mjeseci bio umješan u tu štetnu intrigu. Vojvoda de Gramoni rekao britanskom veleposlaniku da je ta fera uvreda za Francusku. Spokojna i očito neiskrena izjava Bizmarkova državnog tajnika Fontilea da, što se tiče pruske vlade, ta cijela fera zapravo ne postoji, samo je dodatno do katastrofalnih razmjera usijala raspoloženje u Parizu. Ostale europske sile su bile također zaprepaštane onim što je The Times označio kao vulgarni i nemudri državni udar, koji je u potpunoj suprotnosti s prihvaćenom diplomatskom praksom u rješavanju takvih stvari. Car Napoleon je tog srpnja patio od napada gihta ali i njegov ministra vanjskih poslova i predsjednik vijeća brzo su zaoštrili. stvari. U tome im je pomogla carica Ježeni, koja je bila španjolka i koja je posebno žestoko reagirala na prusko petljanje sa španjolskim prijestoljem. Francuska je zatražila od pruske Hohenzollena da se Leopold odrekne španjolskog prijestolja. Jeffrey Vavro piše U Parizu su novinari bliski de Gramonu zaoštrali napade na Bismarcka. Bojnik Alfred von Walderze, pruski vojni ataše, izvjestio je vladu o neprirodnom uzbuđenju koje vlada u glavnom gradu Francuske. Novine su pisale o pruskoj perfidnosti, bojska je vježbala u javnim parkovima i vrtovima i časnici su galopirali na konjima kroz ulice s hitnim zapovjedima upućenim iz ministarstva rata prema utvrdama i oružarnicama u zemlji. Na Gardu Nord, gdje je Walderze gledao sud u brevu, susreo je i ruskog vojnog atašeja, koji mu je rekao to je rat, vjeruj mi. To se više ne može izvjeći. Pruski kralj Wilhelm I je 12. srpnja 1870 objavio da njegov nečak neće uzeti špajdolsku krumu. Ali tu nije bio kraj afere. Francuska sada nije tražila samo povlačenje Pruske. Tražila je njezino poniženje. De Gramoni je naložio veleposlaniku u Berlinu, grofu Vensanu Benedetiju, da oda u Bad Ems i da od Prusko kralja traži da potpiše dokumentu kojemu će se obvezati da više nikada neće ponuditi kandidata za španjolsko prijestolje. 13. srpnja 1870. Benedeti se u vrtu Toplica sustrao s kraljem i od njega zatražio da Hohenzoleni nikada više ne daju kandidata za prijestolje španjolske. Wilhelm je to uljudno odbio učiniti. Sastanek je prošao bez vike i sukoba. o sastanku sastavio službenik ministarstva vanjskih poslova po imenu Abeken i u vidu telegrama ga poslao Bizmarku. Tako je završilo vrijeme diplomacije. To je vrijeme za rat. Bizmark nije htio mir. Plan okruženja Francuske propao, ali pojavila se prigoda za rat. Abekenov telegram je stigao Varzin gdje je Bismarck objedovao u društvu Feldmaršala Helmuta von Moltke, načelnika glavnog stožera Pruske vojske, i generala Albrehta von Rona. Bizmark je odmah uvidio prigodu da Francuskoj da povod za rat. Naime, on je znao da je ujedinjenje Njemačke pod Pruskom krunom moguće samo ako se Francuska pobidi u ratu. Ali taj rat nikako ne može započeti Pruska. Njega mora započeti Francuska kako bi izgledalo da je Pruska protiv svoje volje uvučena u sukup. Michael Howard piše. Bismarck je vidio da u samo malo uređivanja Abekenovih riječi u telegramu, koje su i onako bile oštre, poruka može biti tako nasilna da rat bude neizbježan. Moltke ga je uvjerio da je sve spremno za rat. Bismarck je onda počeo uređivati tekst telegrama. Nije bilo govora o krivotvorenju riječi. Bernadetjev de Mars je samo trebalo učiniti drskim i odbijanje konačnim. Njegovo veličanstvo kralj, zaključio je Bismarck svoju verziju telegrama, Odlučio je, prema tome, da više neće primiti francuskog veleposlanika i poručio je preko svog pobočnika da njegovo veličanstvo više nema o čemu razgovarati s veleposlanikom. Ovo će, uvjerio je Bismarck svoje prijatelje na objedu, imati za galskog bika učinak crvene krpe. Telegram je onda objavljen i to je bio povod za francusko-pruski rat. Godine 1866. Pruska vojska uništila je vojsku Hasbjorske monarhije u Bici kod Königsgraca. I tako Prusko je osigurala prvenstvo među njemačkim državama. Sada je red došao na Francusku. Rat je počeo u srpnju 1870. Krajem siječnja sljedeće godine Francuska je vojska kapitulirala, Napoleon III. bio u pruskom zarobljeništvu, a pruski se kralj u dvorani zrcalo u Versaju okrunio za cara Ujedinjene Njemačke. Bio je to kraj jedne epohe. Francuska je prestala biti najmoćnija evropska sila. To je postala Njemačka. A iza tog podhvata stajala je obitelj Hohenzollerna, vladara Pruske zemlje koja je tristotinjak godina prije kartograf Nikolaus Lojtinger opisao kao ravnu, pošumljenu i većim dijelom močvarnu zemlju. Kako je taj neprivlačni komad zemlje na istoku Europe postao kraljevina Pruska koja je 1870. srušila stari europski poredak? To će biti tema sljedećih nekoliko povijesti četvrtkov. Naš sugovornik je profesor povijesti Tihomir Ponoš. Geografski ono se nalazi na jednom prilično nevažnom mjestu Prusija, dakle na samom rubu Europe. Prije čemu su opet imali za, za susjede, kroz povijest gledano, dosta velikih, jakih i moćnih zemalja od uh, poljsko-litavske države, pa Rusije, tu ne treba zaboraviti jednu dugotrajno stoljećima, veoma jaku i, i moćnu švedsku, pa do recimo na jugu Habsburga, koji su se negdje od 15. stoljeća nametnuli za otprilike sljedećih 300 godina kao izuzetno velika i jaka moćna država. Osim samog položaja koji je dakle, bio nigdje okružen velikima, Valja imati no da je ta zemlja bila ni po čemu posebna. Zapravo jedna po čemu je bila posebna je bila posebna po tome što u nije bilo ničeg naročitog dobrog. Jedino što je ta zemlja imala nekad davno to su bile šume. Ta zemlja je bila močvarna, klimatski prilično nepogodna, izlazila je na Baltičko more koje je zapravo ako nekako kontrolirate određene tjesnace tamo oko ovaj Danske zapravo jedno jezero i koje je vrlo nezgodno ako nemate nekakvu flotu kakvu ta država zapravo jako dugo nije imala, jer su flotu imale nekakve skandinavske zemlje, prije svega Švedska. Dakle, da zemlja nekakvih uobičajenih prednosti za nastanak velike države nije imala. Nijemala ni zemljopisni položaj, nije bila ni u dobrom klimatskom pojasu, nije se nalazila na raskršću nekih posebno važnih e, trgovačkih puteva, e, nije imala nekih naročitog sirovina osim drveta i na kraju krajeva nije imala niti mnogo obradivog tla, što bi se smatralo nekakvim recimo uvjetom za brzu recimo demografsku ekspanziju, pa onda na temelju naprosto velikog broja stanovnika za nekakvo snaženje. Zemlja u Brandenburgu bila je loša. Kod Berlina je bila toliko loša, da niti drveće nije moglo rasti. Srednjom 19. stoljeća, jedan engleski putnik, koji je s juga u sred ljeta putovao prema Berlinu, prilaz glavnom gradu Brandenburga, buduće Pruske, ovako je opisao. Golema područja, golog i gorućeg pijeska. Sela ima nekoliko, a i ta su udaljena jedna od drugih. Šume od zakržljalih jela. Zemlja pod njima prekrivena je debilim sagom od mahovine. Glasoviti ministar vanjskih poslova Habsburgske monarhije Clemens von Metternich je jednom izjavio da je Italija samo zemljopisni pojam. Nešto slično moglo bi se reći za Brandenburg. Ta zemlja nije imala izlaz na more, nije imala prirodnih granica koje bi bilo lako braniti, nije bila plodna i nije imala dobrih putova. Ali početkom 15. stoljeća Friedrich iz obitelji Hohenzollerna, vladar malenog ali bogatog teritorija oko Nürnberga, dao je za taj naizgled neprivlačni komad zemlje 400 tisuća ugarskih zlatnih gildara. Za taj novac dobio je tmurnu zemlju, ali jedno veliko pravo. Pravo da se nazove jednim od nekolicine elektora ili izbornika. Hohenzollerni su imali Dvije, recimo to tako, osnovne obiteljske grane. Jedna je bila švapska katolička, a druga u Frankoniji je bila protestanska i ta je zapravo za ovu priču daleko važnija i daleko zanimljivija. Ta protestanska se zapravo širila manje ratovima, na početku mnogo manje ratovima, mnogo više vjenčanjima. I 1415. godine dolaze zapravo do, kako se pokazalo možda svog ključnog trenutka za kompletan burući razvoj te obitelji, naime dolaze u posjed Brandenburga. Postaju Mark Grofovi Brandenbuški 1415. godine, a Vojvode od 1525. godine. Ono što je jako važno je činjenica da je Brandenburg jedna od izbornih država u Svetom rimskom carstvu njemačke narodnosti. Sveto rimsko carstvo njemačke narodnosti je bilo malo čudna ova srednjovjekovna tvorevina, ona je zapravo bila izborna monarhija koja je nastojala okupiti manje više sve njemačke države, državice, kneževine, negrofovije, vojvodstva i i tako dalje, ali poseban status su imale izborne zemlje odnosno izbornici kojih je bilo izborno sedam, od čega su tri doduše bili vjerske narave, jel su bili Narbi skupi Mainza, Trira i Kelna, do su ostali bili teritorijalni, jel dakle recimo Margrofovi Brandenburgske, ali isto tako recimo i kraljevi Češki. Činjenica da su oni postali, da je Brandenburg postao njihov stalni posjed, je davao veliki prestiž samoj obitelji u njemačkom svijetu. Do 17. stoljeća Brandenburg je živio u sjeni jačih i bogatih njemačkih država i gradova. Koliko je ta zemlja bila razvijena pokazuje činjenica da je njezin glavni grad Berlin, zapravo tada niz naselja koje su se zvala Berlin-Köln, početkom 17. stoljeća imao oko 10.000 stanovnika. U to je vrijeme London imao 130.000 stanovnika. Na to je 1618. još došla i katastrofa. John Charles u knjizi Ratovanje u 17. stoljeću piše... 23. svibnja 1618. godine dvojica katoličkih regenata Češke i njihov tajnik bili su od strane grofa Matija Saturna i njegovih protestantskih pomagača defenestrirani, bačeni kroz prozor dvorca u Hračanima. Regenti su preživjeli. Katolice su tvrdili da su ih spasili anđeli. Protestanti su na tu tvrdnju odgovorili da su regenti spašeni tako što su sletjeli na hrpu gnoja. Opkopi oko dvoraca često su bili odlagališta smeća i sadržaja noćnih posuda. Sada, kada se Matija Turn otvoreno pobunio protiv svetog rimskog cara, pozvao je Fridriha V elektora i vladara Palatinata da postane Češki kralj. Ovaj je poziv prihvatio i očekivao je pomoć od vladara Protestanskog zaveza. Moćine protestanske zemlje uzbunjene Fridrihovim potezom isprava nisu prihvatile poziv da krenu u rat kako bi pomogle protestanskom vladaru Češke. Katoličke zemlje, predvođene hazburškom monarhijom nisu oklijevale. Vojska katoličke lige provalila je u Češku. Pod zidinama Praga, kod Bijele planine, u samo sat vremena borbe, katoličke su trupe porazile protestantsku vojsku. Bio je to početak rata koji će se nazvati 30-godišnjim. U tom ratu Brandenburg će doći na rub katastrofe. Njemačke države su katastrofalno stradale u tom ratu. Samo Sveto rimsko carstvo Njemačke narodnosti je na početku rata 1618. godine imalo vjerojatno oko 17 milijuna stanovnika. 30 godine kasnije imalo je 10 milijuna stanovnika. Međutim, stradanje nije bilo ravnomjerno. Neki gradovi, recimo Libek i Hamburg, su više nego očito napredovali u tih 30 godina i stradanje je na neki način bilo diagonalno u smjeru od jugozapada prema sjeveroistoku. I to se zapravo dobrim dijelom protezalo kroz područja u kojima su vladali hojensolerni. Oni kao tada već protestanska zemlja, dakle u, u 17. stoljeću kada se vodi ovaj, taj rat kojeg su neki nazvali i prvim europsko svjetskim ratom, ne bez razloga, oni se nalaze u, kao protestanti u nezgodnom položaju jer Švedska ima određene aspiracije, Švedska kao protestanska zemlja od njih traže određena savjezništva je tako dalje i zapravo je dobrim dijelom Švedska pustošila upravo Prusiju s druge strane katolička liga koju zapravo predvode i Habsburzi također pustoši njihove posjede upravo zbog toga što su protestanti dakle oni su se u tom ratu našli u jednoj izrazito teškoj poziciji i druga stvar Hohenzollerni će kasnije u povijesti biti zapamćeni kao veliki vojnici veliki organizatori i veliki reformatori vojni međutim do tada njihove vojske su Prilično slabe, prilično neorganizirane, prilično malobrojne u usporedbi sa drugima, posebno ako uzmemo za primjer u ono doba Švedsku kao najbolju, najorganiziraniju vojsku, ali isto tako i Habsbruge koji imaju veliku vojsku, mnogo novaca i golemo ratno iskustvo, zato što u trenutku izbijanja tridesetogodišnjeg rata, oni već, tako rekući to godina, neprikidno ratuju sa Turcima na svojim istočnim granicama. U vrijeme 30-godišnjeg rata vladar Brandenburga bio je Georg Wilhelm. U povijest će kao plašljiv i neodlučan čovjek. Isprao je pokušao držati svoje posjede podalje od saveza kako s protestanskim, tako i s katoličkim državama. To nije baš puno pomoglo. Danske trupe napale su njegov teritorij i počele pljačkati i paliti njegove gradove i sela. Kada je jedan od elektorovih ministara upozorio danskog izaslanika na neutralnost Brandenburga, dobio je ovaj odgovor. Kralj Danske će učiniti ono što hoće, bez obzira na elektorove želje. Tko god nije s kraljem Danske, taj je protiv njega. Danski kralj Kristijan IV. i njegove trupe doživjele su 1629. odlučan poraz i Danska je prestala biti evropska sila ali na područje Brandenburga došli su sa sjevera šveđani pod Gustavom Adolfom vještim kraljem koji je tada imao najbolju vojsku u Europi švedske trupe znatno suojačale protestantski savez ali činjenica da su šveđani bili protestanti nije pomogla brandenburgu Gerg Wilhelm je potpisao sporazum o savezu s katoličkim carem Svetog Rimskog carstva Njemačkog naroda. Ali carske su trupe i dalje pljačkale elektorove zemlje jer bez pljačke nisu mogle živjeti. Protestantske trupe pljačkale su elektorove zemlje jer bez pljačke nisu mogle živjeti i jer se elektor pridružio katolicima. Šveđani su bili posebno okrutni i Gerg Wilhelm je ponovo pokušao s neutralnošću. Gustav Adolf je na taj pokušaj ovako reagirao. Ne želim čuti o toj neutralnosti. Elektor treba birati, može biti prijatelj ili neprijatelj. Kada dođem na njegove granice, on se mora izjasniti je li vruć ili hladan. Ovo je borba između Boga i vraga. Ako se moj rođak želi svrstati uz Boga, tada mora biti uz mene. Ako mu je draža vražja strana, tada se on mora sukobiti sa mnom. Nema trećeg puta. Georg Wilhelm umro je 1640. godine. Njegov daleki potomak, pruski kralj Friedrich Veliki, opisaće ga kao nesposobnog za vladanje. Titulu Vojvoda i elektora naslijedio je Georgov 20-godišnji sin. On će biti puno sposobni od oca. On će biti prvi veliki vladar iz obitelji Hohenzollerna. Njegovo ime je Friedrich Wilhelm. U povješće uči kao veliki elektor. On je bio čovjek koji je zapravo stvorio stajaču vojsku. Jedan od razloga je za to bilo njegovo iskustvo 30-gorišnjeg rata, koje je uveliko obilježeno i raznoraznim plaćaničkim vojskama, koji su, jednostavno rečeno, masovno klale, pljačkale, palile i činile sve ono što bi se danas nazivalo ratnim zločinima. Naprosto nije vjerovao plaćenicima i uzdao se u lojalnost svojih uh, vlastitih ljudi. Na kraju je on imao stajaču vojsku 40.000 ljudi, što je to doba bila izuzetno respektabilna brojka. Njegova stajača vojska će kasnije postati model zapravo za izgradnju Pruske vojske. Što se tiče vjerske tolerancije, valja imati na umu da se njemu, recimo pred kraj njegove vladavine, dogodio jedan zapravo za, za Prusiju, jedan sretan trenutak, kada je u Francuskoj Lui XIV odlučio ukinuti Nanski edikt 1685. godine, koji je Huginotima davao velika prava unutar Franckog kraljevstva i on je odlučio protjerati hugenote. U sljedećih nekoliko godina 200 do 300 tisuća hugenota je protjerano iz Francuske i njih više desetaka tisuća je našlo utočište upravo kod Fridriha Wilhelma, velikog elektora. Njega nije zanimalo, dakle oni su bili protestanti, ali ajmo te kazati malo drugačija vrsta protestanata nego što je to bio on. One su njega zanimali prije svega zato što su oni bili izuzetno vješti obrtnici, posebno kada je riječ o tekstilu. A on je ovaj govorio da, da njega ni ne zanima niti to ako je neki trgovac Židov, što je u ono doba bilo zapravo prilično raritetno za, za čuti. 30-godišnji rat se duboko usjekao u pamćenje stanovnika Brandemurga i drugih zemalja kojima su vladali hojensoleni. Taj rat upozoravao kako stvari mogu poći po krivu ako zemlja nije jaka i sposobna za obranu. Brandenburg je tijekom 30-godišnjeg rata izgubio skoro polovinu stanovništva. Pljačke, otimanja, paljevine, silovanja, ubijanja, mučenja i sakačenja bili su svakodnevna pojava. Na primjer, carska i saksonska vojska upale su 1638. u grad Lensen, sjeverozapadno od Berlina. Vojnici su skinuli svo drvo iz kuća, od njega napravili niz lomača i zapalili grad. Onda su gledali što će građani pokušati spasiti od vatre i te su im dragocjenosti oduzeli. Onda su u grad došle protestantske švedske trupe i opljačkale grad tretirajući stanovnike na način kako je to napisao jedan kroničar koji se ne bi očekivao ni od turaka. Christopher Clark piše... Peter Tile, carinih i gradski činovnik u Belicu pokraj podzdama, opisao je metodu uzimanja novca i dragocjenosti koju su navodno izmislili švedski vojnici, ali su je koristili i pripadnici ostalih vojski. Pljačkaši i ubojice uzeli bi komad drveta i ugurali ga u grlo nekog jadnika, zaokrenuli ga i onda u grlo ulili vodu pomiješanu s pijeskom ili čak fekalijama i tako mučili jadnika sve dok ne bi otkrio gdje je novac. Jednog su čovjeka po imenu Kriger Meller uhvatili carski vojnici, svezali mu ruke i noge i pekli ga nad vatrom dok nije otkrio gdje je njegov novac. Nedugo nakon što su mučitelji otišli s novcem, u grad došli drugi carski vojnici. Od kolega su čuli da je od Melera roštiljanjem iznuđeno sto talira. Ponovo su ga odnijeli do vatre i držali mu lice iznad plamena, tako ga roštiljajući sve dok nije umro i dok mu se koža nije odvajala od kosti u poput guskine. Fredrik Wilhelm, veliki elektor, namjeravao je tako urediti svoje posjede da se nešto ovako više nikada ne ponavlja. U to doba jedna od stvari koja se događa je činjenica da su hausbruzi, koji već tada polako postaju, ali će to postati definitivno vidljivo u otpolike 70-80 godina kasnije od doba Fredriha Velikog, će biti izrazito okupirani u tom trenutku čak više ne toliko prototurskim svojim ratovima, koliko ove ratovima, jednim od brojnih ratova, opet od, oko španjolskog nasljeđa. Prema tome, on će se malo po malo tu moći izvlačiti iz uh, pritiska Habsburga kao prve njemačke obitelji. S druge strane, na istokumu slabe suparnici su jer je poljsko-litovska država u očito dugotrajnoj krizi. Rusija nije dovoljno jaka. Švedska slabi, zapravo švedska od 30-gorišnjeg rata, slabija koliko god su oni... Bili na glasu kao vojnici, ali oni su sami sebe veoma temeljito iscrpili u tom ratu. I u to doba nastaju zameci onoga što će se kasnije boriti punih stotine godine, a to je jedan zapravo latentni sukob između Hohenzollerna i Habsburga za prevlast u njemačkom svijetu. Friedrich Wilhelm je prvi vladar Brandenburga iza kojeg su ostali brojni portreti. oni su s razlogom. Kada mu je bilo 20 on je naslijedio nesposobnog oca. Naslijedio je zemlju koju je jedan od njegovih Margrofova po imenu Ernest opako opisao. Zemlja je bila u tako jednom i siromašnom stanju, da su riječi jedva dovoljne da bi se mogla opisati suću od koju čovjek osjeća prema nevinim stanovnicima ove zemlje. Općenito, mi mislimo da su kola tako duboko zatirana u blato da se, kako se to kaže, ne mogu izvući bez pomoći svemogućega Boga. Friedrich Wilhelm je podignuo svoju zemlju iz Ruševine. Svom je sinu, Friedrichu, ostavio zemlju koja je bila dovoljno jaka da se ovaj može proglasiti kraljem. Friedrich je bio prvi hojensolen koji se proglasio kraljem. On dolazi na predstavlju 1688. godine i 25 godina je ostao na predstavlju dakle, do 1713. U trenutku kada on dolazi na vlast, da njegova država je poznata kao Brandenburg Prusija. Međutim, on je htio naslav kralja. Prema propisima, titulu kralja u Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti mogo je nositi samo kralj Češke, nitko drugi. Međutim, on je uvjerio Leopolda I Habsburškog da mu dopusti da uzme kraljevsku titulu i sad je tu bila važna važan taj detalj da Prusija nije potpadala pod Sveto Rimsko carstvo Njemačke narodnosti. A za uzvrat, tu se ponovo važan taj rad španjolsko nasljeđe, će on njemu pomoći u tom ratu za španjolsko nasljeđe na njegovoj strani. I on uzima titulu kralja, međutim, zanimljivo je da on ne uzima titulu kralja Prusije, nego kralja u Prusiji. Kako ne bi izazvao prevelike probleme ili potrese, jer sama država još nije bila to doba njegova toliko jaka, sami hojenselarni su bili toliko jaki, pa da sa jednim ravnopravnim kraljevskim naslovom pariraju kralju Češke. I sljedećih 70 godina hojenselarni će biti poznati ne kao kraljevi Prusije nego kraljevi u Prusiji što je tako čisto jedna zanimljiva stvar, ali jedan mali detalj na koje se sve načine u ranom novom vijeku vodila diplomacija je kako, kako su se sve sticale titule. Tim Blening u svojoj povijesti moderne Europe piše da se svi vladari Pruske mogu podijeliti u dvije skupine. Jednu su skupinu činili genijalni, briljantni vladari. To su skupini bili Fridrich Wilhelm, Fridrich Wilhelm I, Fridrich Veliki, Wilhelm I. Drugu su skupinu činili bedasti ili ludi vladari, poput Fridricha I, Fridricha Wilhelma II, III, IV, te Wilhelma II. I svi su od reda bili čudni očevi. Tradicija je počela s Georgom Wilhelmom, koji je svog sina, krunskog princa Fridricha Wilhelma, budućeg velikog elektora, poslao u nizuzemsku kako bi ga sklonio od epidemija, koje su harale po zemlji opustošenoj 30 godišnjim rata. Kada je nakon četiri godine došlo vrijeme da se princ vrati u zemlju, on je na opći iznenađenje to odbio učiniti. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina piše. Budući veliki elektor, bojao se vratiti iz Nizozemske, jer se bojao da bi ga otac mogao oženiti za jednu austrijsku princezu. Čak je vjerovao da grof Schwarzenberg, najmoćniji ministar Georga Wilhelma, kuje urotu protiv njega. Krunski princ se ipak 1638. godine sastao s ocem u Königsbergu, ali šteta koje je učinjena njihovom odnosu više se nije mogla popraviti. Georg Wilhelm nije ni pokušavao uključiti svoga sina u državne poslove i odnosio se prema njemu kao prema potpunom strancu. Veliki elektor nije bio ništa bolji prema svom sinu, Krunskom princu Friedrihu, budućem prvom kralju Pruskoj. Veliki elektor obožavao je svog sina Karla Emanuela. Koj umro od Za Fridriha nije imao lijepih riječi. Moj je sin za ništa, izjavio veliki elektor jednom stranom i zaslaniku. stvar bude gora, Fridrih je bio miljenik svoje majke, ali ona je umrla i veliki elektor se oženio za Doroteju iz Holštejna, kojemu je rodila sedmero djece. I sva su ona bila draža i važnija od nesretnog Fridriha. Odnos se potpuno pogoršao u zadnjim godinama života velikog elektora. Christopher Clark piše. Najniža točka dosegnuta je 1687. godine, kada je Fridrihov mlađi brat umro od Čarlaha. Sumnja se produbila i postala paranoja. Fridrih je vjerovao da mu je brat otrovan u sklopu urote, da se put prema prijestolju otvori najstarijem sinu iz drugog braka i da je on sljedeća žrtva. On je tada patio od bolova u trbuhu, vjerojatno su bolovi uzrokovani sumnjivim praškovima i napicima koje je uzimao kako bi poništio djelovanje otrova. Dok je dvor kipio od glasina i protuglasina, on je pobjegao kod dženine obitelji u Hanover i odbijao se vratiti u Berlin, govoreći da tamo nije siguran, jer je očito da je njegov brat otrovan. Veliki elektor je bio tako bijesan da je objavio kako će krunskog princa lišiti prava nasljedstva. Dvojca muškaraca pomirila su se tek na inzistiranje i posredovanje cara Leopolda i kralja Viljama II. Goda Engleske. Kralj Friedrich I odlučio je ne ponoviti greške koje počinio njegov otac. Svom je sinu, Fridrichu Wilhelmu, dao najbolje obrazovanje i rano ga je počeo uvoditi u poslove vlade. Međutim, Friedrich Wilhelm, budući kralj vojnik, bio je težak sin. Njegov tutor, Jean-Philippe Rever, izjavio je da bi bio sretniji kao veslač okovan na Galiji nego kao tutor Fridricha Wilhelma. Dakle, on osim što je unaprijedio administraciju, centralizirao državu kako se to tada radilo, postavio sve zametke za uh, apsolutističku varovinu koju je uduše naslijedio već i od svog oca. Utro je put i prema nečemu što ćemo u 18. stoljeću zvati prosvičenim apsolutizmom, jer on u svojoj vladavini osniva, recimo, akademiju umjetnosti, 1696. godine, Akademiju znanosti 1700. godine, čime će pokazati još nešto što će biti odlika hoenn na gotovo svo vrijeme, a to je briga za obrazovanje. Jer oni, vjerojatno gotovo intuitivno su shvatili da zbog toga što njihova država sama po sebi nema mnogo toga, oni moraju imati naprosto nešto što drugi nemaju. A vremenom je to postao zapravo svoje dobro najbolji obrazovni sustav na, na svijetu, koji je i on itekako gradio. Njegov unuk Fridih veliki je svog djeda zapravo, iako ga se jedvo je sjećao koga se sjećao, sjećao ga se po dobru iako je imao dosta primjedbi na njegov način vladavine, naime on je svog djeda zvao kraljem plaćenika svoju vojsku koju je naslijedio od oca i on izuzetno uspješno iznajmljivao raznim drugim državama. Primjerice posebno volio iznajmljivati u Sjevernoj Italiji gdje su se neprekidno vodili razno razni mali ovaj, ratovi u pravilu protiv Francuske i kako je kazao unuk o djedu, na taj način je inače da je bilo izvanredno dobro punio državnu blagajnu. Kako je kazao unuk o svom djedu, kaže, sve u svemu njegov doprinos bio je velik u stvarima od male važnosti i malen u stvarima od velike važnosti. Ali taj doprinos je bio velik i dovoljno važan da on svom sinu, dakle Friedrichu Wilhelmu, ostavi jednu još korak dva bolje ureženu državu koju će Friedrich Wilhelm vrlo temeljito to promijeniti i koji će trasirati zapravo put Prusije prema velikoj europskoj sili. Sin Fridricha I, Friedrich Wilhelm ili kralj vojnik bio je teška osoba. Povjesničar Hans Rosenberg opisuje ga kao opasnog, neotesanog, naglog i lukavog psihoneurotika, ali on je bio vjerojatno najvažniji reformator kojeg je dala obitelj Hohenzollerna. Bio je pobožan, ali i okrutan. Jednog je službenika zbog zanemarivanja dužnosti dao pogubiti garotiranjem ispred njegovog ureda. Istog i dana Friedrich Wilhelm primio skupinu vjerskih izbjeglica iz Salzburga i natirao je cijeli dvor da klekne kako bi zahvalili gospodinu na izbavljenju tih izbjeglica. Tim Blanning u knjizi Potraga za slavom piše. Kada je od njega tijekom posjeta istočnoj Pruskoj zatraženo da potvrdi zatvorsku kaznu koja je izrečena savjetniku von Schlabutu, on je zatvoreniku rekao da zaslužuje smrt vješanjem. Krajnje nemudro, von Schlabut je odgovorio da nitko ne vješa pruske plemiće. Uz znak odgovora, Friedrich Wilhelm je zapobjedio podizanje vješala u dvorištu zgrade gdje je von Schlabut radio i dao ga je objesiti sljedeći dan. Njegovi pogledi na plemstvo nisu bili laskavi. Plemiće Klevea i Marke opisao je kao tupe volove, zlobne poput vraga, intrigante i lažljivce, koji piju poput zvijeri i ne znaju ništa drugo. One od stare marke opisao je kao opake, neposlušne ljude koji ništa ne rade dobro i uvijek su mrzovoljni i nestačni kada su u pitanju dužnosti prema vladaru. Zabilježen je u povijesti kao kralj vojnik, što bi njemci kazali soldaten hek iako zapravo je bio prulično miroljubiv čovjek. Nijedan rat nije započeo. On je bio izrazito zanimljiva osoba, Friedrich Wilhelm, koji je gotovo pa djanonočno radio na dobrobit svoje države. Probeo je cijeli niz reformi, dakle državu je doratno centralizirao, izgradio je nove kanale, ne bi još doratno poboljšao i plovnost rijeka i, i mogućnosti trgovine. Bio je poznat gotovo kao škrtac. Recimo bilo je poznato da na njegovom dvoru jako je pazio na to kako svijeće gore na dvoru. I svjeća je mogla govoriti na njegovom dvoru samo u onim prostorijama u kojima je netko nešto radio, pa je dakle, postojala realna potreba da svijeća gori. Inače, svijeće nisu smjele goriti, jer svjeća naprosto koštaju. A novci ne padaju s neba, nego do novaca nekako treba doći. Jedan od načina na kojem on došao do novaca bio je jedan, vrlo, za ono doba, izrazito modern porez koji je uveo, koji bi se mogao recimo, uspoređivati sa današnjim porezima na potrošnju. Ono što je bilo posebno zanimljivo je da nitko nije bio izuzet tog poreza, uključujući i samog kralja. Jako je brinuo o svojoj vojsci. On je tu vojsku malo po malo povećavao i ta vojska je došla do vrlo ozbiljno organizirane vojne sile od 80 tisuća ljudi. A jedan od razloga za njegov vrlo pažljiv odnos prema državnim financijama je bila upravo vojska. Jer je on znao da Svaka rastrošnost, a nije podnosio rastrošnost nikakvu u državnim poslovima, naprosto ostavlja potencijalno manje novaca za vojsku. Što ima manje novaca za vojsku, to je njegova država može biti ugroženija, jer znao je u ono doba još uvijek da je uvito opstanka njegove države vojska. Nadalje i on se uklapa u tu liniju pruskih vladara kojima je bilo stalo do obrazovanja. Tako da je on u 18. stoljeću, i to u prvoj polovici 18. stoljeća, uveo obavezno osmogodišnje obrazovanje. U skladu s tradicijom obitelji Hohenzollern odnosi između Fridrika Wilhelma, kralja vojnika i njegovog sina, prije stalo nasljednika Fridrika, nisu bili dobri. Sin nije bio slika i prilika svog oca. Kralju nisu toliko smetale sinove sklonosti prema filozofiji i književnosti. Ali mu je smetalo to da budući pruski kralj pada s konja i da se boji pucnjave. Otac je sina podrugao strogom režimu odgoja. Sin je taj režim podnosio, ali se potajno posvećivao sviranju flaute i pisanju poeziju. U javnosti je sin slušao svog oca, ali privatno on bio druga osoba. To je pak Fridriha Wilhelma još više razbjesnilo. Christopher Clark piše. Osjećajući da se sin sve više udaljuje od njega, Fridrih Wilhelm bio je sve nasilniji. Često je sina šamarao, udarao i ponižavao u javnosti. Nakon jednog posebno divljačkog premlačivanja, kralj na princa vikao da bi se on barem ubio, da je njegov otac tako s njime postupao. Da stvar bude gora, sin kupovao puno knjiga i tako trošio više novaca nego što mu je bilo dano. Ako je nešto moglo razbjesniti Friedricha Wilhelma, to je bilo ono što je on smatrao rasipnošću. Na kraju sin, budući Friedrich veliki, više nije mogo podniti svog otca. Što se tiče novca, kakav je čudan odnos prema državnom novcu imao, pokazuje to da ga je čuvao na jednom jerenom mjestu koje je smatrao dovoljno prikladnim i dovoljno sigurnim za čuvanje tog novca, a to je bio podrum njegove carske palače. Taj svoj čudan, rigidan odnos je pokazao i u odnosu prema svom sinu, Fridrihu Wilhelmu koji je odgajao na izrazito strog Vojnički način. Inače, Friedrich Wilhelm se također uklapa i u tu priču o vjerski tolerantnim vladarima. A nije mnogo mario za to što njegov sin, pristalo nasljednik, zapravo mnogo više ga zanimaju umjetnosti i filozofija. oni je svom sinu, kad je bio mali, dao jednu regimentu dječaka, pa da on njima zapobjeda i da se od malih nogu uči vojnim vještinama, disciplini i tako a njegovog sina je kao malog dječaka svakog jutra budio pucan topa. sinjene je najedvjeta jade uspio postati veći od svog oca, jer sinu je malo nedostojalo pa da uopće ne postane velik, jer nije mogao podnijeti tu stegu i taj način života koji mu je namijenio otac. U svojim mladim danima, 1731. godine, odlučio je da bi baš možda mogao povjeći u Englesku zajedno sa svojim zapravo odgojiteljem. U zadnji čas plan se izjalovio oni su obojca uhićeni i da bi pokazao sinu da se takve stvari ne rade, jer njegov otac, dakle, Fridrich Wilhelm, to smatrao vele izdajam, odgojitelja burućeg Fridriha Velikog je pogubio cjecanjem glave i to pred sinom, sin je to morao gledati. A vrlo ozbiljno je razmišljao da pogubi i svog sina. Međutim, pod razno raznim priticima i pod razno raznim diplomatskim intervencijama, eto, ovaj, ipak je odustao od toga, nije pogubio svog sina, pa je tako njegov sin Fridrih uspio postati Fridrich veliki za svojih 46 godina koliko je vladao od 1740. pa do 1786. godine. Friedrich je nekako preživio svog oca i 1740 zamijenio ga na prijestol. Friedrich II, kako mu je bilo vladarsko ime, bio je čudo. Jedan od najfascinantnijih vladara u Europskoj povijesti novog vijeka. Stalno je čitao knjige. Napisao je dijela koje su ispunila 30 svezaka. Pisao je samo na francuskom. Njemački je nazivao polubarbarskim jezikom na kojemu je fizički nemoguće napisati nešto lijepo. Bio je sjajan muzičar. Svoj način vladanja ovako opisao. Vladar uvijek mora imati na umu da je on čovjek kao i svaki od njegovih najneuglednijih podanika. Ako je on prvi sudac, prvi general, prvi ministar, to nije zato da bi sebi ugodio, već da bi mogao ispuniti dužnosti vladara. On samo prvi sluga države, obvezan da djeluje s iskrenošću, mudrošću i s potpunim nedostatkom interesa za vlastiti probitak i korist, kao da će svaki trenutak biti pozvan od svojih građana da im podnese izvještaje o svom upravljanju. Friedrich II. ostao je na prijestolju do svoje smrti 1786. Svojim je mladanjem zaslužio nadimak Meliki. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Kad dolazi na, na prijestolju ona sljeđuje, dakle, osim Brandenburga i Prusion nasljeđuje, odnosno preuzima još cijeli niz manjih ruskih teritorija poput Kleve, poput Regensburga. Svi ti posjedi su prilično rascijepkani. Njegov glavni cilj je povezati te posjede, stvoriti jednu koliko toliko moguća ovaj kompaktnu državu i to je recimo jedan od razloga zbog kojih on mora ratovati sa Habsburzima i od tada definitivno nastaje svijest o tome da su glavni suparnici Hohenzoller na Habsburzi. Njegov prvi cilj je Šleska. Zato je odbacio valjanostog pragmatičke sankcije, autorske pragmatičke sankcije iz 1713. godine, koja je omogućavala i ženama da, da dođu na prijestolje. I istodobno, jedan od njegovih strahova bio je da bi August III, koji je bio polski kralj, ali ujedno izbornik Saski, mogao povezati svoje zemlje kroz Šlesku. Druga stvar, Šleska se to, to doba polako, ali sigurno nameće kao prilično važan posjed zbog svog bogatstva, zbog svog rudnog bogatstva. Kao izgovor za rat iskoristio je jedan ugovor iz 1537. godine, između tada brantebuških izbornika Hojencevrna, to je dakle gotovo pa pred Prusko razdoblje ovaj obitelji, i poljske dinastije Epiast, prema kojem uh, Hojencevrnima pripada pravo na šlesku u slučaju da izumne muška loza pjastovih. I to se doista dogodilo 1675. godine, ali tome tada nitko nije pridavao nikakvu pažnju, pa tako niti Austrija. Međutim, on je odlučio da je to doista važno i da mu doista treba šleska. Friedrich Veliki se zbog Šleske našao u teškoj situaciji. Protiv njega nije stvorena koalicija koja je samo za cilj imala spriječiti da Šleska postane dio Pruske. Ta je koalicija imala za cilj uništiti kraljevinu Prusku, svestiju na razmire od prije 30. godišnjeg rata. Kako se Friedrich Veliki izvukao iz tog škripca, kako je Pruska preživjela sljedeću skripacu koji će upasti nasljednici Friedricha Velikog, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek šitao Ivan Kojundrić. Emisiju snimio je Dubrav Korobić, u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.